Не люблю хімії. Цвяхи – ось натурпродукт. Наше здоров'я і довголіття. Український рецепт. Від слова цукерка у роті солодше не стає. Останнє запитання затримала Андрія біля самісіньких дверей. Послухайте. Не перебивай. Чому ти не питаєш, «Для чого я вчора просив тебе залишитись? Невже тобі не цікаво?» Андрій повільно обернувся. Лікар. Перебирав переплетеними пальцями, тоді як очі набрали знайомої сторожкості і цупкості, Жодної смішинки у вусах, лише в очікування і якийсь незрозумілий сумнів, наче він щось вирішив, але не був певен, що вирішив правильно». Я, Андрій, вперше не знав, що цій людині відповісти. Чи тобі все, що я кажу, фіолетово, як каже мій син? Ще раз можна відчинити двері і вийти. Ще можна врятуватися. За дев'ять хвилин все зміниться і місто, і липень, і віддік часу. Тутешність створить нову вісь обертання, яка проляже через серцевини двох душ, і яку невдовзі перетнуть леза двох нажив, нажив, що вже залягли на прилавку в очікуванні не свій час. За дев'ять хвилин. Якщо вам щось потрібне від мене, тільки скажіть. Ну там, накопати когось чи закопати. Лікар кивнув? але сумнів не зник з очей. Справа в мене є до тебе, хлопче. Делікатна справа. Ходімо. Вони вийшли в коридор і ледве не зіткнулися із жінкою в білому халаті, що налаштувала щоб постукати до дверей ординаторської. Тривалентне залізо, чомусь нагадав Андрій, глянувши на неї, «важко засвоюється». «Давайте іншим разом, пані Надю», – швидко заговорив Ігор Васильович, намагаючись її обійти. «Перепрошую. Скільки разів я особисто вам та іншим хірургам говорила, заповнюйте історії вчасно. І що я знову бачу? Помахала вона перед їхніми носами купою тих історій». «Ні, протоколи операції, ні, щоденників». «У мене пацієнт, пані Надю, ще раз спробував обійти її лікар». Але тривалентне залізо є тривалентне залізо. А у мене кру на носі. Ви хочете штрафи платити? Сьогодні ж запомню всі історії, чесне піонельське. Всі не треба, тільки ваші. Ось, наприклад, вона розгорнула одну з історій. Хворий крайник. Ще у п'ятницю ви наказали ввести йому знеболюючі середники. «Чому дотепер цього ніде не зареєстровано? Де ваш підпис у наркотичній карті?» Вона вказала на порожнє місце у графі «Підпис лікаря розбірлива». «Вам би не старшою сестрою працювати, а старшим прокурором?» схиляючись перед немінучістю, дістав лікар капілярну ручку. Андрій міг, звичайно, дивитися у протилежний бік, теоретично. Але людина так влаштована... «На що тобі звернути увагу? На тому ти зосереджуєшся?» Тому він мимохіть втупився у графу і прочитав «Дудій і В». Дудій Ігор Васильович Мимо прошкандибала жінка на милицях, ніби не стара, а вбрана у старе ганчір'я. Зовсім не дивно було зустріти у хірургії жінку на милицях, Проте Андрій відсахнувся і ударився спиною об одвірок, а всередині все затерпло. Мама торкається його волосся, але не гладить його, а просто перебирає пасма. Він – лікар-хірург, принаймні збирався ним стати. Все збігалося. Я не буду тобі брехати, як брешуть інші матері-одиночки. Все справджувалося. Я розкажу тобі казку, яка не буде казкою.